Осінь і зима минули без будь-яких подій. Артур багато працював і майже не мав вільного часу. Щоб побачитися з Монтанелі, він раз або двічі на тиждень уривав по кілька хвилин. Коли неколи він заходив до нього і просив допомогти розібратися в якій-небудь книзі, але під час таких побачень вони ні про що інше не говорили. Монтанелі більше відчував ніж помічав, що між ними хлопцем виросла якась невидима перепона, і уникав всього, що могло б здатися спробою відновити їхню колишню близькість. Відвідине Артура завдавало йому тепер більше смутку, ніж радості. Так тяжко було завжди вдавати, що ти спокійний, що нічого не змінилось. Артур, не зовсім розуміючи, в чому справа, теж помітив легку зміну в поводженні падри і невиразно відчуваючи, що це має якийсь зв'язок з болючим питанням про його нові ідеї, боявся найменшого натяку на справу, якою сповнені були всі його думки. Проте він ніколи ще не любив Монтанелі так глибоко, як тепер. Від похмурого, невідступного відчуття незадоволення, душевної порожнечі, яку він намагався заглушити впертим вивченням теології, не залишилося й сліду, як тільки він зіткнувся з молодою Італією. Зникли образи нездорової фантазії, породжені самотністю і постійним спогляданням кімнати, в якій лежала хвора. Зникли сумніви. Щоб позбутися їх, він раніше вдавався до молитов. З новим захопленням, з новим, яснішим сприйняттям релігії, бо в студентському рухові Артур бачив не тільки політичну, а ще й релігійну основу. До нього прийшло відчуття спокою, закінченості, миру і доброзичливості до людей. В запалі урочистої і вразливої екзальтації все здавалося йому сповненим світла. Він знаходив нові риси, варті любові в тих людях, які раніше йому були неприємні. А Монтанелі якого протягом п'яти років він вважав ідеальним героєм, уявлявся йому тепер могутнім пророком нової віри з новим ореолом на чолі. Артур пристрасно вслухався в проповіді падри, намагаючись знайти які-небудь сліди спорідненості їх з республіканськими ідеалами, зосереджено вивчав Біблію, радіючи з демократичних тенденцій раннього християнства. Якось у січні Артур пішов до семінарії піднести книжку, яку брав почитати. Довідавшись, що ця ректора немає, він війшов до кабінету Монтанелі, поклав книжку на полицю і хотів уже вийти з кімнати. Як раптом йому впала в око назва книги, що лежала на столі. Це був твір Данте. Він почав його читати і скоро так захопився, що й не почув, як відчинилися і зачинилися двері в кабінеті. Відчитання його дірвав голос Падре. «Я не сподівався побачити тебе сьогодні», – сказав Монтанелі, мягцем глянувши на назву книги. «Оце хотів якраз послати по тебе, запросити на вечір». «Щось важливе? Я сьогодні мав би бути в іншому місті, але можу не піти, якщо...» «Ні-ні, приходь тоді завтра». «Я хотів просто бачити тебе, був вівторок, вже їду. Мене викликають до Риму». «До Риму? Надовго?» «В листі сказано, що я зможу повернутися після Великодня. Це з Ватикану». «Я одразу ж хотів повідомити тебе, але багато часу забрали справи семінарії та готування до приїзду нового ректора». «Падре, не ви залишите семінарію?» «Очевидно, доведеться» але я, мабуть, ще приїду до Пізи, принаймні, на деякий час. Але чому ви їдете звідси? Це ще офіційно не оголошено, але мені пропонують єпископство. Падре, де? Саме в цій справі я їду до Риму. Це остаточно ще не вирішено, чи мені дадуть єпархію в апенінах, чи я залишусь тут вікарієм. А нового ректора вже призначено? «Так, мене заступить отець Карді. Він завтра приїде». «Як все це несподівано?» «Так, рішення Ватикану іноді не оголошуються до останньої хвилини». «Ви знаєте нового ректора?» «Особисто ні, але про нього говорять з великою пошаною. Монсеньор Белоні пише, що це людина з блискучою ерудицією». «У семінарії вже відчувають ваш від'їзд». Не знаю, яку семінарію, а от ти, Карино, можеш відчути. Можливо, навіть так само, як я. Звичайно. І все ж я дуже радий за вас. Радий? А я не знаю, чи радіти мені чи ні. Мантанелі сів до столу. І вигляд у нього був втомлений, зовсім не такий, як у людини, що чекає високого призначення. Сьогодні вдень у тебе теж якісь справи. Спитав він, трохи помовчавши. «Якщо ні, то побудь зі мною трохи, якщо не можеш прийти ввечері. Мені якось не по собі, і я хотів би до від'їзду якнайчастіше бачитися з тобою. Гаразд, я побуду трохи. Мене чекають у шостій. Десь на зборах?» Артур хитнув головою, і Монтанелі поспішно перевів розмову на інше. Я хотів поговорити про тебе. Поки мене не буде, тобі потрібен інший духовник. А коли ви повернетесь, мені знову можна буде приходити до вас на сповідь? Як ти можеш таке питати, любий мій хлопчику? Звичайно ж, я говорю лише про три-чотири місяці. Хочу сповідатися в одного з братів братства Святої Катерини? Гаразд, падре. Вони поговорили трохи про інше... Потім Артур підвівся. Я мушу йти, падре, товариші мене чекатимуть. Лице в Монтанелі знову спохмурніло. Вже, а ти майже розвіяв мій поганий настрій? Ну, добре, тоді прощавай. До побачення. Я, мабуть, прийду завтра. Приходь раніше, щоб я міг побути з тобою наодинці. Завтра приїде отець Карді. Артуре. «Люби, мій хлопчику, будь обережний, поки я поїду. Не вплутайся в яку-небудь необачну справу, принаймні, поки я не повернуся. Ти навіть не уявляєш, як я боюся покинути тебе». «Даремно, падре, не турбуйтеся. Усе спокійно, і так буде ще довго». «Ну, прощавай», – поспішно сказав Монтенелі і сів писати. Коли Артур увійшов до кімнати, де відбувалися невеличкі студентські збори, він насамперед побачив свою давню подругу – дочку доктора Уорена. Вона сиділа в кутку біля вікна і уважно слухала, що їй говорив один з організаторів – молодий високий ломбардець у поношеному костюмі. За останні місяці вона дуже розвинулась і змінилась. Тепер у неї був вигляд дорослої дівчини, і тільки дві товсті чорні коси ще нагадували недавню школярку. Вона була одягнена в чорне, і на голову накинула чорний шарф, бо в кімнаті було холодно. На грудях у неї була пришпилена гілка кипариса, емблема молодої Італії. Студент із запалом описував її злидні селяну в Калабрії, а вона мовчки слухала його, спершись на руку під і дивлячись вниз. Артурові вона здавалася сумним образом свободи, що оплакує загибель республіки. А джулі побачила буні лише невміру високу дівчину з жовтим обличчям і неправильним носом у занадто короткому старому платті. І ти тут чим? сказав Артур, підходячи до неї, коли її співбесника покликали на другий кінець кімнати. Джим було дитяче скорочення її чудного імені Дженіфер. Подруги по італійській школі звали її Джеммою. Вона здивовано підвела голову. «Артур? Я не знала, що ти член цього союзу». «А я не знав про тебе». «Коли це ти?» «Та ні», – перебила вона, – «я не член союзу. Я тільки виконала якісь два маленькі доручення. Це сталося так». Я зустріла Біні. Знаєш, Карло Біні? Звичайно, знаю. Біні був організатором Лівонської групи, і його знали всі члени молодої Італії. Ну, він почав мені розповідати про все це, і я попросила його взяти мене на студентські збори. Другого дня він написав мені у Флоренцію. Ти ж, мабуть, знаєш, що я на Різдво була у Флоренції? Ні. Мені тепер рідко пишуть з дому. Я їздила туди до Райтів, моїх приятельок по школі, які потім переїхали до Флоренції. Бінні написав мені, що по дорозі додому я можу спинитися в Пізі і прийти на ці збори. Та ось уже й починають. У доповіді говорилася про ідеальну республіку і про обов'язок молоді підготуватися до неї. Доповідач, видно, був не дуже обізнаний з цією темою – але Артур слухав його щирим захопленням. В той час він сприймав усе це на віру і вбирав нові моральні ідеали, не задумуючись над ними. Коли доповідь та довга дискусія після неї скінчилися і студенти почали розходитись, Артур підійшов до Джеми, яка все ще тихо сиділа в кутку. «Я проведу тебе, Джим. Де ти спинилась?» «Умарія ти». «Це стара економка твого батька?» «Так, вона живе недалеко звідси». Деякий час вони йшли мовчки. Потім Артур раптово запитав. «Тобі вже минуло сімнадцять?» «У жовтні». «Я завжди знав, що ти ніколи не будеш так, як інші дівчата, мріяти про бали та інші дурниці». Джим, Люба, я так часто думав, чи будеш ти коли-небудь у наших лавах?» А я теж саме думала про тебе. Ти кажеш, що виконувала якісь доручення Біні? Я навіть не знав, що ти з ним знайома. Це не для Біні, а для іншого. Для іншого? Для того, хто розмовляв сьогодні зі мною. Для Болу. Ти його добре знаєш? Спитав Артур з легкою ноткою ревнощів. Йому взагалі боляче було згадувати Болу. Вони були суперниками в одній справі, яку комітет молодої Італії зрештою доручив Болі, визнавши Артура занадто молодим і недосвідченим. «Досить добре, і він мені дуже подобається. Він деякий час жив, Оліворно?» «Знаю, він приїхав туди в листопаді». «Так, бо тоді чекали пароплава». «Артуре!» «Як ти думаєш, чи не буде ваш дім безпечніший для цієї роботи, ніж наш? Кому спаде на думку запідозрити таку заможну родину судновласників, як ви? І ти з усіма знайомою у доках?» «Тихше! Не так голосно, Люба! Значить, це у вашому домі переховують літературу з Марселя? Тільки один день. Може, мені не слід було казати тобі про це?» «Ні, чому ж?» Ти ж знаєш, що я член організації. Джемо, мила, для мене це було б найвище щастя, якби до нас приєдналися ти і падре. Твій падре? Хіба він? Ні, переконання в нього інші. Але іноді, мені здається, я сподіваюся, я не знаю. Але Артуре, він священник. То що ж? У нашій організації є священники. Два з них пишуть у газетах. Чому б ні? Адже призначення духовництва – вести народ до найвищих ідеалів і мети. А це же намагається робити наша організація. Зрештою, це більше релігійне і моральне питання, ніж політичне. Якщо люди почуватимуть себе в душі вільними і свідомими свого обов'язку громадянами, то ніхто не дасть себе в рабство. Джема нахмурила брови. Мені здається, Артуре, у твоїй логіці щось не так. Священник навчає релігійних доктрин. Я не розумію, що тут спільного із вигнанням австрійців. Священник проповідує християнство, а найбільшими революціонерами були християни і був Христос. Ти знаєш, одного разу я говорила батькові про священиків, і він сказав, Джема, Твій батько – протестант. Після невеликої паузи вона по-дружньому глянула на нього. Знаєш, давай облишимо цю тему. Ти завжди стаєш нестерпним, коли говориш про протестантів. Ні, навпаки, протестанти стають нестерпними, коли заходить мова про священиків. Хай так, але ми завжди стільки сперечались на цю тему, що не варто починати знову. «Як тобі сподобалась доповідь?» Раптом перевела вона розмову. «Мені дуже сподобалась, особливо остання частина. З якою силою говорив він про те, що треба жити для республіки, а не мріяти про неї? Це відповідає вченню Христа, царство Боже в самих нас». А мені саме ця частина і не сподобалась. Він наговорив стільки пишних слів, про те, що ми повинні думати і почувати, і ми мусимо бути, і ні слова не сказав про те, як саме це треба робити. Прийде час, і нам усім вистачить роботи, але треба мати терпіння. Великі зміни не відбуваються за один день. Що складніше завдання, то більше часу треба на якесь діло, і більше рації починати його негайно. От ти говорив про тих, що варті свободи. А хто більше був вартий свободи, як не твоя мати? Це ж була ідеальна жінка з ангельською душею. А яку користь мала вона від своєї доброти? Вона до самої смерті була рабою, яку твій брат із дружиною кривдили, ображали і мучили. Для неї було б куди краще, якби вона не була такою лагідною і терпеливою. Тоді б вони не посміли так поводитися з нею. Так само і з Італією. Тут треба не терпіти, а повставати і оборонятися. Чим, Люба, якби гнів і злоба могли врятувати Італію, вона давно вже була б вільна. Їй не ненависть потрібна, а любов. Вимовивши це слово, він раптом увесь почервонів і знову зблід. Джема цього не помітила. Вона дивилася прямо перед собою, насупивши брови, і стиснувши губи. «Тобі, Артуре, здається, що я помиляюсь?» Сказала вона, помовчавши. «Але я маю рацію. І ти колись переконаєшся в цьому?» «Ну, я вже дома. Може, зайдеш?» «Ні, вже пізно. Добра нічим». Він стояв коло дверей, стискаючи її руки в своїх. «За Бога і народ!» Поволі врочисто вона договорила слова-гасла «Від нині і до віку». Потім відняла свою руку і вбігла в будинок. Коли двері за нею зачинилися, Артур нахилився і підняв гілку кепариса, що впала у неї з гордей. Розділ четвертий Артур повернувся додому немов на крилах. Його переповнювало безмежне, нічим не затьмарене щастя. На зборах натякали на готування до збройного повстання. Джема стала їхньою спільницею, і він кохав її. Вони тепер будуть разом працювати, можливо, навіть разом помруть за республіку. Настав час розквіту їхніх надій. Падре побачить це і повірить у їхню справу. Однак вранці він прокинувся у тверезішому настрої і пригадав, що Джема їде до Ліворну, а падре до Риму. Січень, лютий, берзень – три довгі місяці до Великодня. А що, як Джема підпаде під протестантський вплив? У розумінні Артура протестант і міщанин. Було ж те саме. Ні, Джема ніколи не стане кокетувати і полонити серця туристів, та лисих судновласників, як інші англійські панночки в Ліворно. Вона зовсім інша. Але вона може бути дуже нещасною, така молода, без друзів, зовсім самотня серед цих схожих на деревину людей. О, якби мати була жива. Навечері він пішов до семінарії. Монтанеллі розмовляв з новим ректором. Вигляд у нього був встомлений і незадоволений. Побачивши Артура, він не зрадів, як звичайно, а ще більше спохмурнів. «Це той студент, про якого я вам говорив», – сухо промовив Монтанеллі, знайомлячи нового ректора з Артуром. «Я вам буду дуже вдячний, якщо ви дозволите йому і надалі користуватися бібліотекою». Отець Карді, літній, добродушний на вигляд священник, одразу ж почав говорити з Артуром про університет. З легкого невимушеного тону видно було, що він добре обізнаний життям студентства. Розмова скоро перейшла в суперечку про університетські порядки, пикувче питання тих днів. На велике задоволення Артура новий ректор різко засуджував звичаї університетської адміністрації вічно докучати студентам – безглуздими і дошкульними обмеженнями. «У мене чималий досвід у вихованні молоді, – говорив він, – і я взяв собі за правило ніколи нічого не забороняти без поважної причини. Молоді люди рідко завдають клопоту, якщо ставитися з належною до них шанобою, але, звичайно, і на сумирніший кінь буде брикатися, коли безперестану натягати вішки». Артур дивився на отця Карді з широко розплющеними очима. Він ніколи не сподівався, щоб новий ректор так захищав інтереси студентів. Монтанеллі не брав участі в розмові. Очевидно, ця тема не цікавила його. Вираз його обличчя був такий стомлений і пригнічений, що отець Карді раптом сказав «Боюся, що нато стомив вас, отче. Пробачте за балакучість». Мене ця тема дуже хвилює, і я забуваю, що іншим вона може здатися нудною. Навпаки, мені дуже цікаво». Монтанелі не любив банальних формул чемності, і його тон неприємно вразив Артура. Коли отець Карді пішов, Монтанелі повернувся до Артура із засереченим, занепокоєним виразом, який увесь вечір не сходив з його обличчя. Артуре. Любий мій хлопчику, почав він повільно. Мені треба щось сказати тобі. Мабуть, до нього дійшли погані чутки, промайнула в голові Артура думка, і він стурбовано глянув на обличчя Монтанелі. Настало довге мовчання. Як тобі подобається новий ректор? Раптом запитав Монтанелі. Питання було таке несподіване, що Артур у першу хвилину не знав, що й відповісти. «Мені? Мені він дуже подобається. Проте я й сам ще не знаю. Це важко сказати, коли бачиш людину вперше». Монтанеллі легенько постукав пальцями по ручці крісла. Звичайна його манера, коли він був чимось бентежений або сторбований. «Я хотів поговорити з тобою про мій від'їзд до Риму», почав він знову. Коли ти думаєш, що це... Коли ти хочеш, Артуре, я напишу, що не можу виїхати. Падре, а Ватикан? Ватикан знайде когось іншого. Я попрошу вибачення. Але чому? Я нічого не розумію. Монтенелі провів рукою по лобові. Я боюся за тебе. У голову приходять неодв'язні думки, і зрештою... У цьому немає такої вже й потреби. А є піскопство? Ах, Артуре, нащо воно мені, коли я ризикую втратити?» Він і докінчив. Артур ніколи не бачив його таким і був дуже схвильований. «Я не розумію», промовив він. «Падре, поясніть мені краще, що вас хвилює?» «Нічого. Мене гнітить невимовний страх. Скажи мені, «Тобі загрожує якась небезпека?» Він щось чув, знову подумав Артур, пригадавши чутки про майбутнє повстання. Але це не була його особиста таємниця, і він відповів запитанням. «Яка може небезпека бути?» «Не питай мене, а відповідай!» Відхвилювання голос Монтанелі звучав майже різко. «Тобі нічого не загрожує?» «Я не хочу знати твоїх таємниць. Скажи мені тільки це!» «Всі ми в Божій волі. Звичайно, все може трапитись. Але я не знаю, чому б мені не лишитися живим і здоровим, поки ви повернетесь?» «Коли я повернуся...» «Слухай, Каріно, я віддаю це на твою волю. Можеш нічого не пояснювати мені. Скажи тільки залиштеся, і я не поїду». Від цього ніхто нічого не втратить, а я почуватимусь, що тобі безпечніше, коли я біля тебе. Така хворобливість уяви була зовсім невластива в дачі Монтанеллі, і Артур дивився на нього з глибокою тривогою. «Падре, я певен, що ви не здужаєте. Вам обов'язково треба їхати до Риму. Постарайтеся там як слід відпочити і позбутися безсоння і головного болю». «Гаразд», – перебив його Монтенелі, немов стомившись від цієї розмови. «Я вийду завтра першим же дилежансом». «Ви щось хотіли мені сказати?» «Ні, більше нічого, нічого важливого». На обличчі у нього була тривога, майже страх. Через кілька днів після від'їзду Монтанелі Артур зайшов до семінарії взяти в бібліотеці книжку, і на сходах зустрів отця Карді. «А, містер Бертон, – вигукнув ректор, – саме вас я й хотів бачити. Будь ласка, зайдіть до мене і допоможіть мені в одній важкій справі». Він очинив двері кабінету, і Артур увійшов за ним з прихованим почуттям досади. Йому важко було бачити, що в дорогій для нього кімнаті в особистому святилищі падре хазяйнувала стороння людина. Я страшенний книгоїд, сказав ректор. І перш за що я взявся, як приїхав сюди, це почав переглядати бібліотеку. Здається, вона дуже цікава, але я не розумію цієї системи каталогу. Цей каталог не повний. Багато найкращих книжок були додані пізніше. Чи маєте ви вільні півгодини, щоб пояснити мені цю систему? Вони війшли до бібліотеки. І Артур докладно пояснив порядок каталогу. Коли він підвівся, щоб іти, ректор, сміючись, спинив його. «Ні-ні, ви так легко від мене не втечете. Сьогодні субота, і ви можете відкласти свою роботу до понеділка. Раз я вже вас так затримав, лишайтеся зі мною вечеряти. Я зовсім один і радий буду вашому товариству». Отець Карді поводився так весело і приємно, що Артур одразу ж відчув себе з ним вільно. Після кількох незначних фраз, ректор спитав Артура, чи давно він знає Монтанелі. Майже сім років. Він приїхав з Китаю, коли мені було дванадцять. А, так, саме там і здобув славу доброго місіонера. І з того часу він керує вашою освітою? Він почав працювати зі мною на рік пізніше, приблизно тоді, коли я вперше прийшов до нього на сповідь. А відколи я вступив до університету, він допомагає мені з усіх предметів, що не входять у програму. Він дуже добрий до мене. Ви навіть не уявляєте, який він добрий. Охоче і вірю. Ця людина всіх зачаровує. Прекрасна, благородна натура. Я знаю священиків, які були разом з ним у Китаї і вони не знаходять слів, щоб достойно описати його енергію, мужність при всякій скруті і безприкладне благочестя. Вам дуже пощастило, що ви за маєте допомогу і керівництво такої людини. Він казав мені, що ви втратили батьків. Так, батько помер, коли я був ще дитиною, а мати – рік тому. Є у вас брати і сестри? Ні. Є зведені брати, але вони були вже дорослими, коли я був ще малий. Ви, очевидно, були самотнім в дитинстві, і тому ще більше цінуєте доброту каноніка Монтанеллі. Між іншим, ви вже вибрали собі духовника на час його відсутності. Я хотів звернутися до одного з братів Братства Святої Катерини, якщо у них не дуже багато насповідене. А хочете сповідатися в мене? Артур здивовано розкрив очі. «Преподобний, отче, звичайно, я був би радий, тільки…» «Тільки ректор богословської семінарії, звичайно, нікого не сповідає». «Цілком слушно, але я знаю, що канонік Монтанелі дуже цікавився вами і, певно, навіть трохи турбується, так само, як турбувався б і я, покидаючи улюбленого учня. Він буде задоволений, коли дізнається що ви під духовним опікуванням свого колеги. І, щиро кажучи, сину мій, ви мені подобаєтесь. Я буду радий допомогти вам, чим тільки зможу. Коли так, то я, звичайно, буду вам дуже вдячний. Тоді приходьте до мене через місяць. Гаразд? І коли матимете вільний час ввечері, заходьте до мене. Перед самим Великоднім надійшло офіційне повідомлення, що Монтенеллі дано в невеличку єпархію, в Брізігеллі, в Етруських Апенінах. Він написав Артурові з Риму в бадьорому і спокійному тоні. Очевидно, його пригнічений настрій уже минув. «Ти повинен обов'язково бути у мене всі канікули», – писав він, «а я буду частіше приїздити до Пізи». Отже, я сподіваюся бачитись з тобою, хоч і не так часто, як хотів би. Доктор Орен запропонував Артурові пожити під час великодніх канікул з його родиною, замість того, щоб повертатися в похмурий, поточений щурами палац, де тепер повновладно панувала Джулі. У лист була вкладена коротенька записка, надряпана нерівним дитячим почерком джеми. Вона просила, якщо можна – обов'язково приїхати. «Мені треба про щось поговорити з тобою», – писала вона. Ще більше підбадьорювали Артура таємні чутки, що передавалися з вуст в уста серед студентів університету. Всі чекали великих подій після свят. Усе це створило в Артура такий піднесений, екзальтований настрій, що найнеймовірніші дивовижні речі, про які шепотіли студенти – Ставалися йому можливими і цілком здійсненними протягом найдвох місяців. Він вирішив поїхати додому у страсний четвер і пробути там перші дні канікул, боюючися, що браті з побачення з Джемою не порушила того урочистого, благочестивого настрою, якого церква вимагає від своїх дітей у ці дні. Він написав Джемі, що буде у них на другий день Великодня. І в середу ввечері увійшов у свою спальню цілком спокійний. Він став на коліна перед розп'яттям. Отець Карді обіцяв прийняти його вранці, і до цієї останньої своєї сповіді перед Великоднім причастям, він мусив підготуватися довгою палкою молитвою. Стоячи на колінах із хрещеними руками і похиленою головою, він пригадував усе, що сталося з ним. За останній місяць і перераховував найдрібніші свої гріхи нетерпіння, недбайливість, запальність, що ледве заплямували чистоту його душі. Крім цього, Артур нічого не міг пригадати в цей час він був занадто щасливий, щоб багато грішити. Він перехрестився і, підвівшись, почав роздягатися. Коли він розстебнув сорочку, на підлогу полетів якийсь папірець. Це був лист від джеми, який він цілий день носив на грудях. Він підняв його, розгорнув і поцілував дорогі рядки. Потім почав згортати записку з невиразним відчуттям, що робить щось дуже смішне, і раптом побачив на звороті листа примітку, якої не помітив раніше. Приїжджаю обов'язково і якнайшвидше – Бо я хочу, щоб ти побачився з Болою. Він тепер живе тут, і ми щодня разом читаємо. Гаряча хвиля залила Артурові все обличчя. І скрізь цей Бола! Що він робить там у Ліворно? І чого це Джеммі захотілося разом з ним читати? Чи він зачарував її своїми контрабандистськими пригодами? Ще тоді, в січні, на зборах, ясно видно було, що він закоханий у неї. Тимто він з таким запалом говорив тоді. А тепер він так близько до неї читає з неї щодня. Артур рвучко кинув листа і знову став навколішки перед розп'яттям. І це душа, що хоче очиститись від гріхів і сприйняти святе причастя? Душа примирена з Богом, з собою, з усім світом. Значить, вона здатна на низькі ревнощі і підозріливість, на егоїстичну злобу і ненависть, та ще й проти кого? Проти свого товариша. У гіркому самоприниженні він закрив лице руками. Ще п'ять хвилин тому він мріяв про мученицький подвиг, а тепер підпав під владу таких низьких думок. Коли в четвер вранці Артур увійшов у семінарську каплицю. Він застав там отця Карді самого. Прочитавши молитву, він одразу ж заговорив про свою провину. «Отче, я грішний у ревнощах, злобі та недостойних думках проти того, хто не заподіяв мені ніякого зла». Отець Карді добре знав, з ким має справу. Він ласкаво промовив. «Ви мені не все сказали, сину мій». «Отче». Людину, проти якої я мав негідні християнські думки, я повинен особливо любити і поважати. Ви зв'язані з нею у замикрові? Ні, ще міцнішими. То якими ж сину мій? Ми товариші. Товариші в чому? У великій, святій справі. Настало коротке мовчання. І ваша злоба, ваші ревнощі – Проти цього товаришу. Викликані його більшими успіхами в цій справі, ніж у вас? Так, почасти. Я заздрив його досвідченості, його вміню бути корисним. А потім я думав, боявся, що він забере у мене серце дівчини, яку я кохаю. А ця дівчина, яку ви кохаєте, дочка нашої святої церкви? Ні. Вона протестантка. Єретичка. Артуру відчистись руки. Так, єретичка, повторив він. Ми виховувались разом, наші матері були подругами. Я заздрив йому, бо він теж любить її. І тому, тому, сину мій. Схвилину помовчавши, повільно і поважно промовив отець Карді. Ви ще не все сказали мені. У вас є ще щось на душі. Отче, я... Він запнувся. Священник мовчки чекав. Я заздрив йому, бо організація – молода Італія, до якої я належу. Так. Доручила йому роботу, на яку я дуже сподівався, на яку я вважаю себе особливо здатним. «А що це за робота?» «Прийняти з пароплавів літературу, політичну літературу, і сховати її в місті!» «І цю роботу організація доручила вашому суперникові?» «Болі! Я застрив йому!» «І він не дав вам приводу гніватися на себе?» «Ви не можете йому закинути, що він недбайливо поставився до дорученої йому справи?» «Ні, отче!» Він працював відважно і віддано. Він – щирий патріот, і я повинен був би любити його за це. Отець Карді замислився. Сину мій, якщо в душі вашій засяяло нове світло, мрія про великий подвиг заради ближніх своїх, надія полегшити тягар всім стомленим і пригнобленим, подумайте, що робите ви з найціннішим благом Господнім? Усі блага земні дав він, і нове народження – його дар. Якщо ви ступили на шлях жертви, шлях, що веде до миру, якщо ви об'єдналися з любими товаришами, щоб визволити тих, які знемагають у тайних сльозах і журбі, то звільніть вашу душу від злоби і заздрості і зробіть ваше серце олтарем, де вічно палатиме священний вогонь. Пам'ятайте, що це велика і свята справа, і що серце, яке віддалося їй, має очиститись від усіх егоїстичних почуттів. Це покликання, подібне до покликання священника. Не за кохання жінки, не за мить короткочасної пристрасті, а за Бога і народ від нині і до віку. «О!» Артур здивовано сплеснув руками. Він мало не заридав, почувши гасло молодої Італії – «Отче, ви даєте нам благословення церкви? Христос із нами!» «Сину мій!» – урочисто відповів священник. «Христос вигнав міняй з церкви, бо його дім має бути домом молитви, а вони зробили його злодійським вертепом». Після довгої мовчанки Артур промовив трептячим шепотом. «Італія буде його храмом!» Коли будуть вигнані Він не скінчив І почув лагідну відповідь Земля І всі її багатства Мої Сказав Господь